مریان صالحین حدیث نمبر ده یوزر سلورش پیتا ایک سلور نمبر حدیث ده کتاب الفضائل باب ده یوسل یو نوی نحکم دوسوه نمبر باب ده علم نیومر رضی اللہ تعالی عنو باب فضل سلات الجماع باب ده پا بیان ده غور والی ده مند چه یو انسان زانلموسکی یو جماعت سرموسکی نو جماعت کولو سرسور سواب ملاوی د زانلمنا عنی من عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی علیہ السلام ویلی صلعات الجماعت افضل من صلعات الفضل مند جماعت غرد عید من زان لنا یوازی من گزارنا جزا الله موسکې نو داغه او جماعت سره موسکې دا غوړه ده په 100 درجه به 72 درجه په 23 درجه جزا الله دې منځو یو درجه دي حاصل کړه او چې په جماعت سره دې منځو کنه درجه دي حاصل کړی خو چې هغه امام متبع د سنت وی امام واحد وی ا دا ها بریلې نه ا امام او ګورا وای به 72 درجه پیاو یا باندې پیاو یا په او 20 درجه باندې متفقن علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ انه ګورا بازو کې 20 درجه راځي بازو کې کمیزی سیوه رازی نو دا اخلاس پوری ترلی شویده سور اخلاس دیری رستو حدیث که رازی نو دورا الله در رجی اغلی دیره اور کئی وعنبی حریرہ رزی گورا دالکان علم دی او زمان نمبری سیوه دی او زمان نمبری کم کمی چه دو نمبری کمی شي نو دا غیر پر بیا ایمپرومنت کئی کالو لا خرابی چه زمان دو نمبری سیوه شید او تا تا په یو موزبان دی شپکش د رجې میلاوږي شپکش نمبرې په یو موزبان دی نو دغې قدر نشتا او چې په یو نمبر د ف او د سکن پوزیشن نه پاتې شوی وله غې دنیا کې لغونې انکریمنت انکریمن پې لږېول دغې لغوندې قدرشته نو کری پې زل میلاېږي دهغې څنګه خلک تیارې کوئ کې که نه کئ؟ ا دمو ته پردا افسوسه د افسوس د په خلکو او نو جوانانو ګوره قال ابو ر له چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه تر رجل في جماعات مندسړي په جماعت کې تو ضعفو علا صلاح دی فی بیدی دادو چند کولی جی پو منزاگا پو کور داکی وفی سوقیه او پو بازار داکی خمسا و عشرین از دیفن پو پینزی ویشتو دو چندو پینزی ویشتو را اخلاس پر دیگا وزاری کودا از زکا انهو بیشکده ازا توزاک رجده او دسو گی فا او فاحسن احسن خيستاو د سكي سوم خرج اله المجدي بي اوزي د جمعه تعالی يخرجه الا الصلاه نو با سيد لرا د دي جمعه تا مگر مونزو بس راغل او اغه پور جمعه ک او, او چ سو پور من نو او د جمعه ن بیا و د پز ما زنا لم يخطو خطوه الا رفعت له بدرجه د قدم نک یو قدم مگر پورت کوی شي د د پاار پاغې قدم باندې یو درجا چې کله د جمماتطر روان دی نو په یو قدم دغه گنا خمیگی او پهبل قدم کې خودولو خت د عنو بیااختی اتون لریکیږ داغنا په د قدم باندې گونا الله پایو د رجپور ته کیږي او پایو ګونا ماف کیږي او ته بهغه ما په خوګونو باندې ممتلعه ظالما تیوي شاره او دشت نه استه و ایزا صلی لم تزل الملائکه تصلی علیه مادا ما دام فی مصلاهو هر و جمعه ته وخت صلی زمړ لا ټیم ډیر دینانا ټیم ډیر دی چې جمعه تلاله نو هغه وخت د قیمتیګه کله چې مونږ کې دیو نو همیش وی فرشته توسلی چې زه دعاو د رحمتونو غالی په د باندې ما دا ما سوفوری چې وی فی مصلوه پاغزاد مز باندې ناستا ما لم یحدثا سوفوری چې دی به اوس شویني سوفوری چې د دنیاي خبرې کلی نهي ایسو پوری و انسان در من نفارق شوی نده پا جماعت که نازده من زیو که زکر ازکار که درس و تدریس که نو فرشته تر آقی پوری درد دو و آقواری طالبان و مزیری من پاغ جماعت که پا, پا مسئله پزه بانده ناسته اومیو سب کنه وی من چه سار منزو که بلا سبا آیاتو نده وی رکو کانه وی پتر سنو چالا یو زی ترجمه چالا بل زی ترجم ها الله دې قبول کيده وګوره بیا ناش الحمدلله سازيګره پورې چي او ته کولو نو اي اللهم صل فرشتي دا دوامو گزار لهوالي یا الله رحمتونو لغي په دې منځ گزار باندې اللهم رحم يا الله رحم کي په دې منځ گزار ولا يزال في صلاه او هميشه وي دې په منسکي منتظر صلاه تاسو پورچ دې انتظار په دې منسکي اے چې لالس په پاتې دي او ته انتظار کې نپزان میګان ملګیا کوا چې بیا بیا ګلې ته ګوري چې کله به وخت پوره کیږي وانه دا لاسمنت ستاسو ډورو ثواب ملوويږي تا تا لك سوره چپدي مونږ ستاسو ثواب ملوويږي اسې به نه دي ییې جمعه ته د دین د په انتظار کوم سواب دی متفقون علیه هو امام دی مبتدی دی امام ده بدعاکیده ده امام ده غلط ده نو دا غینا رو رزانزم موسکو البهتر ده ورحیاز دام پکار ده وعازا لبز البخاری ده لفظ ده شریف ده وانا جتک بیولا نفوت فوت نو کار سنگه ملعبه سو دره گم وانو نقلی دابو رضی الله تعالی نونا قالا غوی اتن نبی صلی اللہ صلی اللہ را غی یو صلی را غی نبی علیہ السلام ده یو صلی الل لو نو یو پیغمبر پاک تراغه وی یا رسول الله عز الله پیغمبره ل سلیق قائد یقودنی نشته ماده پاره یو قائد راہ کنکه چ بوزی مالر جماعت یعنی زما د پاره یو ملګر نشته چې مان ځان سره جماعت بوزی او ځان لی आवाज جماعت ل نشمه ف سال رسول الله صلى الله تطوس کو هغه سړي د پیغمبر په رسول الله صلی الله تطوس کې اي رخصه لو چې اجازه تور کی د ظالم وسکول په کې دا تطوس د دې باندې چې پیغمبر مال صدا کی اجازه را کی په کور کې جزانه ف يسلي چې موسي کې په کور کې نو فرخ خسا له اجازه ورک نبی علیہ السلام داغا دو پارا بمز پکور گی فلم ما والا ار کلا چه داغ اولون او گرزی د پیغمبر پاسولم دو خوانا روان شو تلو تلو نو دعاو رو بانا پیغمبر پاک اغولون لرا او تا ویوی لہو اغولون تا حال تا سمعون ندا بسلا ده آیا او ری تو بانگ پمز ده منزد پارا قالاوی اغلون آو قالانوی نبی علیہ السلام فااجبونو جواب ورکا موزن تا جواب دادید موزن تا چې جمع تب منزد جماعت کے با حاضر اے گی اجازت نشتے کور کے سبق ہے چی بانگ دیواری دونو دون جماعت د پارا با منزد پارا حاضر اے افسوس حل تسمعوا النداء بالصدات وګورچ دا غلونډه پاره نبی عليه سلام اجازهت کور کې د منځ نه ده کړي اگر چې و او حکم نبی عليه سلام هغه تنه ده کړي چه په پرخودلو د مانزه د جماعت نو چې چا باندې عذر نشتا چادا دشمنی نشتا تا چادا بیماری نشتا امام ارس برابر دی نو دے بیا ولی زان نمونس کئی اغلا پار خود دی روائی دی دیکھن چې چه علوم تا پیغمبر پاک پیری اگر کسوک د سرنیم منز نه بزان نو چې بیا عذر نشتا برابر دی پار سا برابر دی او دے جمع یہ خدای خود ایمی دی ماف کی خود دا سی مافی نکئی وان عبداللہ وقیلا عمر بونی او <عوَ> قیل عمر امنو قیسن المارو بی ابن امی مکتوم المعزن حاد حضرت امی مکتوم رجلانو المعزن رزا غا غا معزن دنبی علیہ السلام و السلامو چه بلال بنو بیابا ابن امی مکتوم معزنو انہو دو قالوی الله اللہ پیغمبر ان المدینه کثیره الحوام و سبا بهکه مدینه نوورا د ډیرو زنګلی زناور وزیدې حوام مار لالم نور زناور و سبا او درندگان وزیدې بدینه نو ورکه دا زهری لسی زون زیاد دی فقال اعوذ لند ممد صحکاری نه چ پلار لازم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ الْصَلَاحِ حَيَّ الْفَلَاحِ أَوْ رِضُوا حَيَّ الْصَلَاحِ حَيَّ الْفَلَاحِ فَأَفَحَيَّ هَلًا فَحَيَّ هَلًا النُّورَازَ حَيَّ الْعُثْمَانِي سموع.. حَيَّ الصَّلَاحِ حَيَّ الرَّاضِي مُسْتَرَاضِي مُنْتَظِر يعني ابو داود بن السناد الحسن هو معني حَيَّ نو مستبرازه اگرکه مدینه منوره د مارانو لړمانانو زنګري زناوڑو خارده کومزبا نه پرې دې لچولونده پر صد دي حیوانات نه اډر دې چې مانزه برازه او تخب بناي خروغ رمټه او خو نو ځواني او جماعت خرابي سو کو د دې د سوګد سن منزونه نه کوي افسوس دې وانا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ایزا منگم دا خوکا چا خب غمہ ڈڑی ہو لگو ارامو نکو خب غمہ نا درس کو نسکو منزو نا نا نا منگ نا گو چی یوم مزگڑ ورشی جماعت سران منگو دیزے لذک نزو چې بینا نموز خرابی گی جماعت خرابی گی نو او دن آر جماعت خراب دے وا نبي هريره ان رسول الله دا اصول قیمتي رزيدي قیمتيش په رزيدن ابس وخت يرشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر پاک ویلي والذي نفسي بيديه زمار پاغزاد قسمی چې زما نفس په لحاظ اختيار دا کيده لقد هممتو تاقي زما قصد ان امر اجزو حكمكم به حتبن پلرگو فاو حبا چې لرګېره وکې راړی شي زما قصد دا چې زه حکم موکمه په لرګو چې لرګې را وړی شيسم عامه ب سلاې او قسمېو چې بیا حک موکم په منزه فاو ځ نهله چې اعزان وکی شي ددي موزپاره سمه عام مورهرهجلن بیاې قتو چې حک وکم ځو یو سی ده فا اومن نه چاغه ماو کې د خلکو سره ثم وخالف الى رجالن عبياذ خلاف حكمه اغسلوا تا وخالف الى رجالن پس ادا شمز ګورا قسم دا او مقصد دې حديث دار فحرق عليهم بيوتهم چز اوسه زمپاغه باندې داغي كورونا مقصد دی حدیث دا دی چی جماعتو نا جور شوی دا پارا دا عبادتا منزو پا جماعت کې سره د جمعنا دا دا شاعر الاسلام نا دی دا دا اسلام دا لویو نخو نیو نخدا او نبی علیہ السلام قستو پا سوزو لو دا کورنو چورستو پاتی کی دنکی دی دا مند جماعتنا دلیل پا تاکید احمیت دا دی شاعر الله۔ دا جماعت سره مسکول په جماعتونو کې ان من سنن لهدا دا داغه سنتو تاکي ديو ندي او چې او په يو کې لاغري دي ولو انكم تركتم سنت نبيكم او که چارتا سپر هودو سنت د خپل پیغمبر نلزلتم نخا مخباتاسو گمراه شي خا مخات تاسو بهکوم راشي بیا پاتې شي دغ سلو سړی پات شي کورونو کې جممات تر رای شي نزه غواړه ما چې زه اوسے زم پاغیبانې کونو دغی خو پاغه کورونو کې ماشومان ب زنان نه ب دغې یاره را سره ده که د ماشومانو او د زنان نه یا نو ما لما بهغ نو جوانان چې کورونو کې مو کوې د ماسوتن کوی کورونو کې جمات نه کوئ او چا هغهنی کوئ دا چې کورونو کې مو کوی بغیر د د ش نه زیم چې د هغې نهور چاپیره کمه اوواغې پاغه کوروو کې او سرزما خپ او کور کې ما سره یره د چاه د زنناانه او دماشمانو او زنانانه او خپل ماشمان ته هر کې ځانان باریغا ان چې د عادت جوړ کې د چا د جماته وعان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال او من سروا ایلقا ایلقلا غدا مسلما آ سوچ خوشاله یغل لدا چ مخامق شید الله سره غدن سبا مسلما په حالت غاله کې خودن کې الله تا څوک چې خوشحالی چې زه سبا د الله بضربار کې د الله سره مقامککشم په داسې حال کې چیز زه خوشحاله ما نفلحاف فالله اولهلواتې را د ساات نه کې په دی منزو باندې حيونه دا بین نه کله چااز کو شي په منځو سره آزان کوی شي پهې سرا سره اضانا دیتو وفن ان الله شرع على نبيكم سنن الهدى بيشکا الله راکرید باراد پیغمبر تاسو سنت ته کیدی وانهن من سنن الهدى بيشکا دا جماعت سره منزونو سره جماعت سره منزونو کول دادو سنن ته کیدی ولو انکم صليتم فی بیوتکم او که چرته تاسو منځونه کوی په خپل کوړونکو کې کما یو صلی لک سنجی منسک یازل متخلف اغه رستپاتی کیدون کې د جماعتنا په خپل کور کې متخلف چې اغه رستپاتی کیږي د جماعتنا ها پوهه نو لترکتم سنت نبی کوم نو خا مخا پری بده تاسو سنت د خپل پیغمبر ولو ترکتم سنت نبی کوم او کپره خود تاسو سنت د خپل پیغمبرونو لوز ولتم تاسو به سو ګرځي ګمراه شئ ا چې جماعت سره مونږ نه رو رو رو رو هغه د ګمراهی په لار روان دي ګمراهی طرف تړ روان دي ورستو راځي چې یره امام نشتا لږه دوه کساندې یو دی امام شوبل دی مقتدی شي درې کساندې نو یو دی امام شو دی مقتدیان شي وَلَا قَدَرَ اَتُوْنَا وما يَتَخَلَّفُ عَنْهَا او تاقیل دلیو منگ لرا چنبا رستو کده دا دی جماعت نزمگنا الا منافقن مگر منگ بلی دا د رستو کده دا دی منا مگر منافق معلوم نفا چنبا رستو کده معلوم, معلوم دا اغا منافقت پوشکا یعنی جماعت د انزنبا آغا سوک رستو پاتی کده چا اغا با منافقو دغ نفاق به معلومو والکه د کان نر د جولو تابي یوه دا ب نر في س او تاقی او به یو سرړ چې دا وستې به دا سر رابولړی را بشي د هغه سرړی وه دا ب نر د جونی ی هذا دا چاغ به کیا لګون کې او ما بين د دو سلوباندي یو سره بهدا واست لې یو لاس به په یو سره چولیو بل به په بل اچولیو او هغه په سبب تکیا وا په دواړو سلو واجب ودو هغه په هغه په څکړخه کړخه جوړو دي او را روان بو جمعه تا هغه جماعت نه دې پرخه په داسه حالت کې به جماعت راځي مسلمانو پر دې جماعت حتا تر یو یوقامه فصفه شاغه او درې ده په صف کې دو وجد سخت تکلیفنا دجه د سختی بماری نه دوج د سخت, دو سخت کم زوروالی نه او دجه د را پرېوتو نه په زمه کبانېغ به تکیا په دو کسانو کړی او را بر را روان به تااسې خلک م پیغمبر او پې غمبخپله را کار کې وفیریای نو په یو روواات کې راغې له د مست شریب دپاره قالغه ویللی دي نه بیا د حاضه دغ راوي ان رسول الله سوسللم الله مناصل بیشک نبی علیہ السلام خودلی دې مونږتا هغه سنت ته تاکید دي وا ان من سنن الهدى ابشکادو باز د سرن هدا د صدق تاکید نه سره الصلاتو فلمسجده منذ جمعات که هغه جمعات جو اذن فی چزان کولی باید کې وعن بی دردار رضی الله تعالیٰ نو قالا وی سمیت رسول اللہ ماد نبی علیہ السلام نا اولیدلی قولو چوی ما من صلاست فی قریت ولا بدون ولا تقام فی مصولاتو نشترے درے کسان نوی درے کسان پا یوکری کے و نفسارا بانڈا کے چے ادرول شیپائے کے قائمول شیپائے کے منزر الله قد ستا وظې مشیطو مګرته کې غالم شوي پهغیبانشیطان د فالی کوم بالجمع لا زم دی په تاسو باې جماعت سره مکول وې فن نه یا کولو ضعبو هو می لغا نه ملقاسییت دی بې شکه خوري شرمغغا دختیدون کې د کنډک نه شمخچ را ځ نوغ ټولی ګرې نه شو خوړی هغه ګرډخورې چا هغه د کنډک نه لره پاتې شوي د ځانله روان ده نوغ نو شیطان نوشیتانغ انسان ډیر زر ګمرا کوي ډیر زر او سوسی اوته غورې چاغیوي او چې جمعاعتې نو غې د ګمرا کوولوکو شو شو نهشي کولی رواوه به داول بزونه د نه حسین باب الحص علی حضور الجماعه فی صبح و العشا باب به بیان د تیزی کولو با حاضر دلو جماعت په منځ سبا کې او په منځ ما سوتن کې د سبا او د ما سوتن په مسجد ډیر تیزي دا په جماعت کولو باندې د سال منظم قزا ای ها او ما سوتن منظم قزا ای لکه حدیث کدازی چې کله یو خزنه پاسیږي مونستا ا تعجذو تا هغه سار منخولا پرېدا لوخاون لپاره کارزادي چې په دې خځه باندې وبو اچي په پخپو تر مکیا پوږي په مخ باندې خزو پاسيږي خو خزا چې کله خاون نه پاسيږي او خاون دي غوسناک دی نو په پېنا اچي اگر څيره واه کله أغريږي اسن چاغوت اوس هغه به دپې نن سي دا سي پهنه به وړي پازګو د موستریم دي خوانندان پراتي به خوند مونږ او تاسې نه کوي نو د سن استاد کاري ما سره هاته وړي چې تیار هوا ساده موستقال ما سره نشتا نانا لومبه کار ده ده او دیو جنان دکتا دای بیان کوي ان منی مين ان رضی الله تعالی نو قال او رسول الله اغا خیر بس آغا کور کراشی داغی رزق بسنگ خیر راشی چاہی کی مونزو نئی آئی کی او دس نئی، آئی کی دنداری نئی اب اغا کورو ناچ با آئی کی دو قرآن او دو سنت چه غیوالی شی او کورونا چپائی که دو قرآن دو سنت شمی بلیگی او کورونا چپائی که خلق تا بیداروی دو قرآن دو سنت اغزلی گی پنورو کورونو باندې لکا چادیس کرا جی کمکور که چو قرآن بیانی گی خلق تا بیدار کیگی او کور اللہ تا داس اخکاری گی پاسمانو نوکے لکا سنگ چه پاسمان کے اسطور کمکور کور کی چې بی دین نیوی کم کور کی چې سنت نیوی حدیث کې راځي دا مثال کل خربل بیت پشان دا قران کندر دے قران کندر دا هر څوک جو پای کې غلط غلط کارونه کوي صوبکی فؤڈرز کې صوبکی ان نصوار کوي صوبکی سیګریټس کې صوبکی نور غلط کارونه کوي او قران کندر دے ا نو چې ابادو څوک نو چې کم کور او کم زلکه قران او سنت نه شي شیطان پای کې اروغ پروتی وي مونږ پرې دا مالا نوموز کې خالق پر سات علم موږ نور ور کړې قالا حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی د موږ څخه څه بیان اوسه عثمان بن عفان رضی الله عنه وې سم رسول الله بعد النبي عليه الصلاه والسلام نورید ییقول چوی من صلی العشاء فی جماعتن چاچ موز کدما سوتان په جماعت سره فکه انما قام من نصفلی گویا کی د انما گویا کی د ادره د نیمش پا عبادت باندې ماسوتن جماعت سره کول دوره سواب دی لکه دنی مشپه الله تهپود دو تیره کړه مپه چې شپګین تیشپ ندرېګین تیې پ بعدت ک شمیر شوی کله چې ماسوتن منې جماعت سرهه اگر چې عبادت دی نه دی کی خو د ماسوتن منې اعت سرهکری دمو خو د شپ س ډ ملنی لئ نو پاکا چې دا حقوقونه او من صلی صبا فی جماعتن چا چې منزک منز سبا په جماعت سره پاکا انما صلی لیلا كله گویا کې دا منزکش پټولو دا ټول ثواب ول ملاویږي گویا کې چې دا ټول شپسکړي تہجد کړي عبادتونه کړې دا ترغیب دے په حفاظت کولو په منځه سبا او په منځه ما شوتن په جماعت کولو سره رواه مسلمون او په رواه التلمیزی خو چتا د وغنه ما شومان نه د عدد کړي نو چاغه عاقلان او بالغان شنو هغه سره واندي وای خیر د ما شوم دي ما شوم ما شوم نشته حدیث کلازی چې د و کارو نبا ادر کې ما شوم ده په مس کولو باندې تاکید با تنه له سکال اوپر او چې کله د لسکالو شو مونږ نه کوي نو بیا به وې تا کید کاوت تا و دې مونږ تر عثمان او بیا چې نن سبا خزم تاسې میلاو شي ان عثمان بین عفان نن سبا خو دې د میک اپ نه کړې مونږ نه سکي الکان د مبالغه کړې او جنکې د میک اپ نه عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اخضر ددا شهر او بازار کې بغرزی هغه قران او حدیث کې موضوعه کې سات چې اوس کې نشته و کې بازار ما پازر کې بیا ګرځي اخته لزان لکړې مړې برابرې اوا له کانو وي دابکم سین دلیو پلانې شې وه دانو د ځان راخیر ته پم توخه کومه سره یو خوا اخضر دي چې سره روغي او دند کار پکې و حزای عبادتونه په دې افتکه کیږي کی روځيونی سي نور عبادتو کې او ذکر خیر خیرخه کړي بدښتخ تر دی کنه او قربانی چې چا وسکيږي اوو شهادت ده تر دی هوٹ چا وسکيږي خوشاله ځان له سامان برابر کې د شرف برابر سندنو دی دا له سندو نو دوا للیګا او سندو نو تا خزي او سړی او موټره ډکه ډکه روانې دي شریعت خلاف د شر خلاف د پیغمبر خلاف دا جائز دي ها دغه تازه میله تازه بادرو میله روان راغه تازه دارانګي ها دا سلسلګه تازه سړی یو خدای جائز دي عن عثمان بن عفان رضی الله تعالی نو قال او قال منسل خوا کی نزدې ده مل فاصله کی به 2 میله فاصله کی زمابچه خدای او تلار شي زغوله لازم کټیل ماته او غووله لنی شي ماشا الله قاله تا ددګړی داسې ري قاله وي قالهوي للهرسول اللله ص الله لیو صللم منشاید دلی شااف جمادن کان نه له کیا مننسې للتدنمونږ من و چې دغه پیسې زمونږ پسې ځې اوړږو سوه به میلا شوي دا بې ځې لږي من روپوی خیال کې چې دا پیسې زما په کم ځې لږي منږبخپل پیسې په داسې چې زمانما نهروستو سبا غ په کار راشيې په ب بنی لګو په زول لګو من شاید علی شاید فی جماعت دن آسو چه آزر شاید ماسوطن منزد پا جماعت کے کان لہو کی گدر را ادر دلدر دل نمش پے ومن صل اللہ علی شاید چاچ منزد کدر ماسوطن اول فجر آود سبا فی جماعت دن پا جماعت سرا کان لوکه کیا می لالت نو کی گدلہ پشانت تو او دره دو د شپه لکټولش پدی الله تعالی او یاداش پی او رزی او هو د هری کیمتری قالت ذ خیرات کوله باندي د احسان کولو باندي د خ عبادت کوله تلاوت کولو باندي ا درسونو مهنت منزون نفلونو کولو باندي قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في العتمه وسبل اتوهما ولو حبوا كپویدے داخلق پا اجر وسواب في العتمه كپویدے داخلق پا اجر وسواب چپ من د جماعت ماسوتن کې عتمه ماسوتن په ثواب پوی په جماعت سره وصبح او په ثواب دمون د سبا په جماعت سره لا اطوهما نو را غلیب وي دا خلک د دوالو منځونو ته ولو حبون اگر که په خلپوسوي خلپوسي چې ډوګره لګی ما شوم او من دی وی لاسوخ پہ لګی کذ دی په ثوابونو په اجر باندې تاسو په دې پیغمبر پاکوي چې ما تعالی د سوره اجر خدله ده نو تاسو بد کوون نه په خال پو سرا روان وی خدامون زم جماعت سره متفق متفقون علی او سباب یارمان که سبا کټ کے پرهوزه نن سبا خدا سے بیماریاں دی چرته پر پیشر ولګه دا دردہ او ولګه دا نور فعل جو بیماریاں بهیندامون کارن کے ای سباب یارمان کے چای خروج ما وقد سبق بتولي وان نقل ذا ابو هريره رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاهن اسقلى المنافقين من صلاه الفجر والعشاء ند يوم در سختو ګران په منافقانو د سبا او د ما سوتن لو علمونه ما في که پو دا خلکه او په اجله او سواب دغه منځو چې په د دوالو منځو په جمعاعت سرهدي لا وهلو حون راغلي دا خلک د دوالو منځو ته اگر که په خلپو متفق م دویمجل